Бо не один із них хотів стати великим джихангиром, завойовником Всесвіту. І з того часу Батий ні кроку не ступав без вірних тургаудів. Вони, мов тіні, поспішали за ним скрізь. І коли він йшов по табору, і коли мчав похід по завойованій землі, ні на крок не відставали від нього. Вони були біля нього, коли він спав у своїй юрті. Непомічені ховалися в складках Юрти, коли він розмовляв з прибулими до нього ханами та князями. Тургауди вихопили криві шаблі і, ставши один біля одного, ніби муром закрили шлях тим, хто йшов. Сотник Тургаудів порівнявся з куремсою, і той знову показав пайдзу. Сотник нагнув шаблею, тургауди розступились і пішли збоку, супроводжуючи князя Данила і його супутників. Біля входу в юрту два тургауди схрестили копія, перегородивши шлях. Сотник, зігнувшись, пробіг під копіями і зник у юрті. Данило стояв спокійно. Він не дивився на куримсу. Татари все робили мовчки, і ця мовчазність ще більше пригнічувала. Теодосію було не по собі. Він відчував себе скованим. Тут вже не можна було слова сказати ні князеві, ні Андрієві, і він, затимувавши злість, з цікавістю роздивлявся тургаудів. Всі як один одягнуті в однакові блискучі кольчуги, і вони здавались близнюками, та й коватів вулся у всіх однакові. Чого не від однієї матері, подумав Теодосій? Якраз проти нього стояв пикатий тургауд. Здавалося, що він не дихає, тільки ледь помітно кольчуга піднімається на грудях. Ходити і повертатися не можна. І Теодосій пронизував очима цього нерухомого ханського хоронця. Шкіряні постоли з загнутими носками, шкіряні штани хутром до тіла, на колінах залізні наколінники. Кольчуга сковувала тулуб, під кольчуги хутряна опанча з короткими полами. На голові, блискучий, прикрашений візерунками, високий вузький шолом. В руках короткі копії, а на поясі крива шабля. Теодосіїві вже давно хотілося спитати, чи довго вони так стоятимуть. Те різні погляди, курем синим оголкою, проштрикували Теодосіїв язик. Дедалі все більше ставало прикро, від образливого стовбичення тут. Твія колоди стоїмо, думав Теодосій. Вже готовий був вчепитися в горло ненависному своєю зухвалою мовчанкою куремсі. Для чого батий примушує чекати довго? Теодосій з величезною обережністю непомітно поворушив занімілими ногами. Який сором. Нікому не оповідай, Теодосію, наказує він сам собі. Не повідай, як довго стояли в нього біля порога. Нічого, стривай, стривай, я пригадаю. Я не забуду, я віддячу за це. Руських душа не тіста, з кременю. З юрти безшумно вискочив сотник і підняв пост. Куримса дав дорогу Данилові, а самодійшов в бік. За Данилом рушили Андрій Теодосій Куримса в юрту не пішов, залишився їх чекати. Здалося, що війшли з надвору в темну яму. Данило підніс руку до очей, протер їх, і побачив вдалині перед собою низький широкий трон, і тоді ступив далі. Андрій Теодосія сотник схопив за рукави і, хитнувши головою, залишив при вході. Батий, підібгавши під себе ноги, Сидів на троні, поклавши руки на живіт. На зеленому чепані виблискувала срібла викувана кольчуга. На чванькувато піднятій голові золотом горів зроблений китайцями шолом. Шолом цей, не схожий на шоломи Тургаудів, був широкий, пишнотої, прикрасами, хотів приголомшити руського князя, татарський владика. Золота пайдза висіла на його грудях. Батий поклав руку на золоте поручче трону. Він і трон собі зробив такий, як у Чингісхана. Тільки у Чингісхану трон був із слонової кості, позолочений. У Батия срібний, з золотими поруччями. Тепер Батухан підганяв ковачів. Вони робили йому трон весь із чистого золота награбованого на землі Оросів. Данило наблизився і побачив біля трону двох батиєвих воєвод, які хан, підібгавши під себе ноги, непорушно сиділи вони на килимі, не зводячи очей з Батия. «Ти прийшов, князь Данило!» почувся зухвала зневажливий батиєв голос. Данило вдавши не помітив цього з верхнього тону, Жоден м'яз на обличчі не ворухнувся. «Прийшов, великий хане, про галич поговорити прийшов!» Несподівано для Батия відповів Данила татарською мовою. Вражений Батий задоволено примружив очі і поштрябав лівою рукою поруччя. «Могучий присилав гінця до тебе, я йому звелів!» Данило мовчав, Слухаючи Батия, «Я йому звелів послати гінця. Найдальша від мене твоя земля Ороська. Але мої коні протоптали по ній стежку для моїх гонців. Там, де пройшли монголи, та земля за ними лишається». Воєводи ствердно хитали головами при кожному його слові. А Батий продовжував, поглядаючи кудись у бік, ніби тут у юрті і не було гостей. Великий Чінгісхан своїми орлиними очима глянув на той край, де сонце заходить. Дух великого воїна послав мене туди. Я пройшов усю землю оросів.